Entzumen proba, lehenengo testua. Entzum gai abi aldiz entzungo duzu. Orain, minutu bat daukazu, erantzun beharrekoari erreparatzeko. zun testua Esgarra Aspaldi hitzeegindakoak Mezularian Martiun Barriuso Panagelkarteko presidentearekin, hain zuzen ere martxoaren 10ean egin genuen berarekin, ba kontrako epaiketa amaitu zen negunean eta gaur jakin dugu absolbitu egin dituztela Panagelkarteko 5 kidea Martiun Barriuso Arratsaldeon Eta zorionak esan beharko dizut, pozik pentsatzen dutez? Bai, mila esker, bai, mm -hmm. pozik. Berriz ere bueno. beste, beste absoluzio bat, Martin? Bueno, e, absoluzioa lehenengoa da, eh? Bai. E, aurrekoetan eskinen hausitara e, heldu. Mm -hmm. e, lehenengo hartxibatu egintzen eta eskinen hausiperatuak izan. orain e, lehenengo aldia izan da eta beraz lehenengo absoluzioa eta bai pozik baina bueno oraindik zain ze oraindik elegitea aurkez daiteke bai, eta urte goren era joan gintezke karrera, karrera luzea daukazu ebaitzuk eta baita fiskalak berak ere Bai, bueno, fiskalat ematuta dago, e, argi dago, e, agindua eman diotela, amore emateko eta argudiori gabe gelditzen bada ere aurrera iteko. E, paiketan ikusi genuen, eta, bueno, ba, ba tema horretan jarraituko duelakoan gaude. Zoritzarrez. Fiskalak droga trafikatzailea izatea, eta gaizkile elkartea osatzea ere salatzen zizuen, epaiketan zehar, baina paini esaten du atzemantzitza izuen e, ba, sustantzia, oso ondo dagoela justifikatua, elkarl banatzeko zela zuzen ere, eta ondo identifikatuta zaudetela panaheko elkarteko kideak. Bai, eh, Hor esaten dena da, gutxi gora bera, eh, irureun pertsona izan da ere, hain talde handia izan da ere, ehm, mm, Profesionaltasun maila batekin, langileak edukita ere, eta olako estruktura formal baten barruan egonda ere, eh, ez garela trafikatzen ari. Orgakoa da, lehenengo eta bein, elkartekoa ez de niñor, ez de la sartuor, ez duela eh, eser jaso, marihuanari jaso, eta inorez dala beraztu, eta bueno, argi gelditu da, gu elkarte legal bat ginela, gure aktivitateak legearen baitan e, betetzen zirela, e, erakunde demokratikoa ginela, gure kontuak argiak zirela eta bar, eta bueno, guk espero genuen agertatu da, gure eta testa ez usteko haizan, kontua daba horretara heltzeko, bai urte terdi itxaron behar izan dugula, eta oraindik, kia aus, auskalo bat ditzarren beharko dugun zuen aldetik auzubidean jarraitzeko borondaterik badago edo hementxe utziko zenukete fiskalak eh, oh, erabaki berbera hartzenaldi modu bezaintzat e, guk elegiterik esaurkestea nahi genduke ez hau e, bueno a mes gaisto haulembailena maitzea nahi dugu benetan nekatuta gaude uste dugu ez dugula merezi pairatzen ari garen egoera ez esahztu elkarteak itxita jarraitzen duela hiru urte herri berandoago E, e, ez dago delitu arrastorik Baina ezin dugu funtzionatu e, Gure bazkideak Sakabanatuta daude Kontaktua galduta batzuk hilda incluso, kasu batzuetan E, kontua blokeatuta guk ere ba, ondan, ondasun baiketarekin ba, baik eta pean jarraitzen dugu e, osea ezin izan dugu oraindik ere normaltasunera itzuli ez honek e, e, bultzada ematen digu ba, guk planteatzen genuen egin Eh, punt pantean zego genuen puntu in importanteenetan arrazoi eman digute, baina guke eh, kondena sufritzen jarraitzen dugu eh, guretzat hau ez da amaitu zoritzarrez. Eszkerrik asko segi ondo Martin. 1000 ba, esker esgar a espaldi hitzeegindakoak Mezularian Martiun Barriuso Panagelkarteko presidentearekin, nahiz zuzen ere martxoaren 10ean egin genuen berarekin, ba beraien kontrako epaiketa amaitu zen egunean eta gaur jakin dugu absolbitu egin dituztela Panagelkarteko 5 kideaak Martiun Barriuso arratsaldean deizula. Kaxo, eta zorionak esan beharko dizut, eh, posik pentsatzen dutez? Bai, milesker, bai, mm -hmm. posik. Berriz ere beste beste absoluzio bat, Martin. Bueno, e, absoluzioa lehenengoa da, eh? bai. e, aurrekoetan eskinen hausitara e, heldu, uh -huh. e, lehenengo arxibatu egin zan eta eskinen hausi izan. Orain e, lehenengo aldia izan da eta beraz lehenengo absoluzioa, eta bai pozik, baina, bueno, orain dik zain, tx, e, orain dik elegitea aurkez daiteke, bai. eta hausitegi goren era karen, joan gintezke. Carrera luzea daukazue bai zuek, eta baita eta berak ere. Ba, bueno, Fiskalat ematuta dago, e, argi dago, e, agindua eman diotela, amorez emateko, eta argudiori gabe gelditzen bada ere aurrera daiteko mm -hmm. epaiketan ikusi genuen, eta bueno, ba, ba, tema horretan jarraituko duelakoan gaude, mm -hmm. zoritxarrez. Fiskalak droga trafikatzailea izatea, eta gaizkile elkartea osatzea ere salatzen zizuen, epaiketan zehar, baina paini datzian, esaten du, atzemantzitza izuen e, ba, sustantzia, oso,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 eta inor da la beraztu eta bueno argi gelditu da guk elkarte legal bat ginela gure aktibitateak legearen baitan e, betetzen ziela e, erakunde demokratikoa ginela gure kontuak argiak zirela eta bar eta bueno guk espero genuen agertatu da guretzat ez ezustekoa izan kontua da ba, horretara heltzeko bai urte ederdi itsaron bear izango gula eta oraindik Ia, ausk hauskal ozen bat itxaron beharko dugun. Zuen aldetik, hau jarraitzeko borondaterik badago, edo enmentxe utziko zen dukete fiskalak eh, erabaki berbera hartzen badimadu ber, behintzat. E, Guk elegiterik ez aurkestea nahi genduke, ez. E, hau, bueno, amez gaizto hau lehen nahi dugu. Benetan nekatuta gaude, uste dugu, ez dugula merezi pairatzen ari garen egoera, ez hastu elkarteak itxita jarraitzen duela, iru urte terri beranduago, Eh, eh, ez dago delitu arrastorik Baina ezin dugu funtzionatu eh, Gure bazkideak Sakabanatuta daude Kontaktua galduta batzuk hilda incluso Inkluso batzuetan E, kontua blokeatuta, guk ere ba, ondan, ondasun baiketarekin, ba, baik eta pean jarraitzen dugu. E, o sea, ezin izan dugu oraindik ere normaltasunera itzuli, ez? Honek e, e, bultzada ematen digu, ba, guk planteatzen genuen... E, E punt, ai puntu pantza genito el punto importante baina guk e, kondena sufritzen jarraitzen dugu e, guretzat e, hau ez da amaitu soritzarrez Eskerrik asko segi ondo Martin ba, esker... Amaitu da entzun gaia idatzila ukietan aukeratu dituzuner antzunak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 third sunt Amaia, antero etorreizego, Arizmendi kastolako berrikuntza pedagogikoko zuzendaria, maia, ongitorri? Berdin eta mele esker. Zer da konfianzaren pedagogia, Amaia? Nola esplikatu? Ba, bitzetan esateko, e, guk Arizmendi kastolatiko lazaltzen dugu konfianzaren pedagogia, ez da? E, konfianzaren pedagogia dela pertsonari bere hezkuntza bilbidean launtzea, hmm. bere buruan gan, besteen gan, eta bere inguruan konfianzai izan dezan, bere gaitasunak alik eta ondoen garatzeko eta eta txu izate. Mm -hmm, es que ematen. Bai. Suegaratzen duzu sistema Aldatu ez, Irauli egin behar dela. Hori da. Bai, aldatu irauliren artean, egiten dugun desberdintasuna da, aldaketak egiten ari gara uste dut e, bat baino gehiago, ez da, aspalditxotik. Baina, hezkuntzak e, behar duena aldaketa baino eraldaketa dela. Mm -hmm. Ez, Eta aldaketa hori sistemiko izan behar dela. E, aspektu bati baino gehiago hori heldu behar diogula, benetan aldatu alizateko goitik bera. Uh -huh. Te iraulidio gunean hori esaten dugu, ez da? Zein izan behar den irakaslearen, Rola, zein ikaslearena, e, materialak zefuntzi duki berduen espazioak, denborak, evaluazioak, bueno, guzti hori dela uh -huh. pixka bat hankazgora, e, edo bintzat galdera ikur batekin e, jarri berdu guna ez da. Uh -huh eta eraldaketa horretan, edo ankaz gora jarri behar horretan, helburu e, bezala baduzu persona kooperatiboak bilatzea. Zertaz, ariz arete zehatz, zer diozu ze persona kooperatibo bat bilatu behar dugu? Bai. E, arizmen dikaztolan e, badu amets bat, ez? edo proiektu bat, gure ikasleak ikaztolatik ateratzen direnean, badugu ikazle Eh, haren profil bat zeikasle mota nahiko genduken eh, garatzen lagundu eta hori, hori da esaten duguna pertsona eh, Euskaldun kooperatiboak eta kompetenteak kooperatiboak diounean esan nahi duguna da eh, autoeratzen dakien pertsona bat nahi dugula garatzen lagundu bai? eh, erabakiek hartzen jakingo duena, bere buruaren jabe izango dena eta aldi berean bestearekin elkarlanean aritzen jakingo duena Ezordun bi alderdi horiek dira guretzako garrantzitsuak Ikuspegi kooperatibotik. eta hori lortzeko jartzen duzu e, pedagogia honen oinarrian konfiantza zergatik konfiantza ainen gauza garrantzitsua bai E, bueno, guk uste dugu pedohia e, asko daudela eta askok dillustela gauza onak, e, guk arreta edo begirada jartzen dugu konfiantzan, azpimarra jartzen dugu konfiantzan, ezta e, bueno, bazientziek eta ikerketek eta e, birbai estatzen digutelako ezinbestekoa dela pertsonak bere buruan eta besteengan eta bere inguruan konfiantza bateukitzea, eta hori lortzen dugunean dagoela pertsona prest bere ikasirak irakaskuntza prozesuan murgildu alizateko. Hortxe no. jartzen dugu indarra. nola lortu, pertsona horrek konfianza hori izan dezan, bere baitan eta beste inguru guztian ganez. Jendeako beto lortu du dezan, eta konparaketa bat eginez. Zer pixu izan du eskuntza eredu tradizionalean konfianzak? Dai, dai. E, nik uste dut hori izan dela nahiko... E, Pertsonen baitan egon dela, eskuntza tradizionalean izan dira konfiantza eman duten eta ematen duten ezitzalete irakaslea dudari gabe ezta, da. sistemak berak harreta horretan jartzen duen edo ez eta pertsona jartzen den erdigunean edo ez. Mm. Ez kuntza tradizionalak guk uste dugu harretak gehien bat irakaskuntzan jarri duela eta irakaslean jarri duela begirada eta ezain beste ikaslearen gan, eta ikasleak behar duen konfiantza horretan, ez da? Mm -hmm. Hortuan, nolabet begirada hori guk mugitu egin nahi dugu momentu honetan da bideratu ikaslearen gana, Amaia, antero etorri zeigu, Arizmendi kastolako berrikuntza pedagogikoko zuzendaria maia ongi etorri? Berdin eta meile esker. Zer da konfianzaren pedagogia, Amaia? Nola esplikatu? Ba, bitzetan esateko, e, guk Arizmendi kastolatik hola saltzen dugu konfianzaren pedagogia ezta. E, konfianzaren pedagogia dela, pertsonari bere hezkuntza ibilbidean launtzea, hmm. bere buruan gan, besteen gan eta bere inguruan konfianzai izan dezan, bere gaitasunak alik eta ondoen garatzeko eta, eta zorion txu izate esken batean mm -hmm, Zo esaten duzuen Gabrabongo azkuntza sistema aldatu ez rauli egin behar dela. Hori da. Bai aldatuta irauliren artean egiten dugun desberdintasuna da aldaketak egiten ari gara, uste dut, e, bat baino gehiago, ez da, aspalditsotik. Baina, hezkuntzak e, behar duena aldaketa baino eraldaketa dela. Mm. Ez? Eta aldaketa hori sistemiko izan behar dela. E, aspektu bati baino gehiago hori heldu behar diogula, benetan aldatu izateko goitik bera. Ah. Eta irauli uli hori esatun dugu, ezta, Zein izan behar irakaslearen horrola, zein ikaslearena, e, materialak zefuntzi duki behar duen espazioak, denborak, evaluazioak, bueno, guzti hori dela, pixka mm -hmm. bat, e, hankaz edo bintzat galdera ikur batekin eh, jarri berduguna ez da. Uh -huh. Eta eraldaketa horretan, edo hankaz jarri behar horretan, helburu eh, bezala baduzu persoana kooperatiboak bilatzea. Zertaz, ari zaret ezeaz, zer riesaten diozu pertsona kooperatibo bat bilatu berdugu? Bai. E, Arizmen dikaztolan e, badu amets bat, ez? edo proiektu bat, gure ikasleak ikaztolatik ateratzen direnean, badugu ikazle...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 bere ikasirak askuntza prozesuan murgildu alizateko. Hortxe no. jartzen duguk indarra. Nola lortu, pertsona horrek konfianza hori izan dezan, bere baitan eta beste inguru guztian ganez. Jendeako beto lortu du dezan, ta konparaketa bat eginez. Zer pixu izan du eskuntza eredu tradizionalean konfianzak? Bai, bai. e, nik uste dut hori izan dela nahiko... E, Pertsonen baitan egon dela, ezkuntza tradizionalean izan dira konfiantza eman duten eta ematen duten ezitzale eta irakaslea dudari gabe, ez da? sistemak berak arreta horretan jartzen duen edo ez, eta pertsona jartzen den erdigunean edo ez. Mm. Ez kuntza tradizionalak guk uste dugu harretak gehien bat irakaskuntzan jarri duela eta irakaslean gan jarri duela begirada eta ezain beste ikaslearen gan, eta ikasleak behar duen konfiantza horretan. Mm Hortuan, -hmm. nolabet begirada hori guk mugitu egin nahi dugu momentu honetan da bideratu ikaslearen gana. Ez da? Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu egitu zunerantzunak.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 Begiran orao iritsi garen, Europar Basuneko herrialdeetako buruzegiak ilruzu fiskala hitz egiteko Bruselandra gaur eta egunkariazko kaipatu ere ez dute egiten albistea. Ikusi besterik ez dago Europar goi biliere geroz garrantzi gutxiago ematen zaiela, gaiia dena den oso garrantzitsua da, gastuak gehiago murriztu ezin direnean, ikusi behar dena da nola unditu litezkeen diruzarrerak. Iruzur fiskala bilioi bat euro kostatzen zaie batasuneko geita zazpie herrialdei Espainiako barne produktu gordin osoa adina. Paradisu fiskalen kontrako borroka ezinbestekoa da baina arazoa da paradisu fiskal horiek batasunetik kanpoezezik batasun barnean ere badaudela. Austriak eta Luxemburgo, esaterako uko egiten diote informazio fiskala gainerako sozioekin trukatzeari eta horrezkain, hor dago jersey irlaren inguruko andalua ere. Hau erresuma batuko parte da, baina Frantziar kostaldetik enkertu dago eta munduko paradisu fiskalik handienetakoa da. Buruzagi Europarrak jabetzen dira eskuartean duten arazoaz eta kolpean onarpen hondia hasolezakete. Horretarako nahikoa lukete paradisu fiskal horien kontrako neurri esanguratsu bat hartzearekin. Biharko prentsan titular handietara ekartzeko moduko neurria hartuko balute. Ez dago ordea horren beldurrik. Bozeramaleek ja da aurreratu baitu ez dela ezer ikusgarririk espero behar gaurko bilieratik. Ba, erabaki garrantzitsurik ezpadute hartzen, ez daitezela harritu rengo goi biliera batean egunkariek oraindik ere tarte txikiagoa eskaintzen badiote albisteari. Begiran oraino iritsigaren, Europar batasuneko agitazazpierri aldeetako buruzagiak, iruzur fiskalaz itzegiteko Bruselandira gaur eta egunkari asko kaipatu ere ez dute egiten albistea. Ikusi besterik ez dago, Europar batasuneko goi bilherei gerozta garrantzi gutxiago ematen zaiela. Gaia dena den oso garrantzitsua da, gastuak gehiago murriztu ezin direnean,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 andalua ere, hau erresuma batuko parte da, baina frantziar kostaldetik enkertu dago eta munduko paradisu fiskalik handienetakoa da. Buruzagi Europarrak jabetzen dira eskuartean duten arazoaz eta kolpean onarpen haundia jasolezakete. Horretarako nahikoa lukete paradisu fiskal horien kontrako neurri esanguratxu bat hartzearekin. Biarko prentxan titular handietara ekartzeko moduko neurria hartuko balute. Ez dago ordea horren beldurrik. Bozera ja da horreratu baitu ez dela ezer ikusgarririk espero behar gaurko bileratik. Ba, erabaki garrantzitsurik ezpadute hartzen, ez daitezela harritu urrengo goi batean egunkariek oraindik ere tarte txikiagoa eskaintzen badiote albisteari. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.